Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursilin Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Wa mantabi'ahum bi ihsan ila yumiddin Wa ba'd Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih Terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita Dan Di antara nikmat-nikmat Allah SWT itu ada nikmat iman Ada nikmat sehat Dan juga Alhamdulillah ada nikmat waktu luang Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut Dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita kita mampu dan ditetirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul kembali di udara bersama bimbingan bahasa Arab untuk pengulang. Dan alhamdulillah pada pertemuan lalu sudah kita selesaikan Ad-Darsul Ashiru Pelajaran ke-10. Dan malam ini insyaallah kita akan masuk ke Ad-Darsul Hadi Ashar Ad-Darsul Hadi Ashar Pelajaran ke-11 Perjalanan kita masih cukup panjang Karena buku ini Sampai di Ad-Darsul Thalith Wal-Ishroon Pelajaran ke-23 Jadi Kalau dihitung perjalanan dari sini ke Bogor misalnya kalau kata Bogor Maka kita baru sampai di eh, Kurang lebih pertengahan Atau kurang dari pertengahan perjalanan kita hmm. Tidak mengapa insya Allah Kerana beginilah tabiat Tolab ilmi Panjang Lama Tapi insya Allah eh, Perlahan tapi pasti Sebagaimana perkataan para ulama kita Man ramal ilma jumlatan dzaha anhu jumlatam barang siapa yang menuntut ilmu secara ee jumlatan itu artinya borongan jika kita membeli barang maka kita beli dalam jumlah yang cukup banyak jumlah dzaha ba anhu jumlatam maka akan akan hilang sebesar itu juga akan tapi ilmu itu harus dituntut dengan e, kesabaran jalan yang panjang dan e, penuh halangan tapi ini semua insyaallah akan menambah pahala bagi kita eh, dalam jalan kita menuntut ilmu syar'i dan alhamdulillah antum sudah berada pada rel yang benar. Karena ilmu-ilmu Islam tidak akan dapat antum eh, kuasai atau antum dapat eh, baca dengan eh, luas kecuali jika antum memahami eh, bahasa Arab ini. Karena tidak semua buku-buku sudah kita terjemahkan, tidak semua buku-buku para ulama kita sudah siap diterjemahkan dalam bahasa kita. Ditambah lagi banyaknya e, penterjemahan yang e, salah atau penterjemahan yang kadang e, diterjemahkan berlawanan dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Ini kesalahan kesalahan. Jika antum memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, insya Allah antum tidak akan masuk ke dalam kesalahan tersebut. Sehingga jika antum telah memahami bahasa Arab ini, menguasai bahasa Arab ini insyaAllah, maka di depan antum ada lautan yang cukup luas Antum dapat berenang kapan saja antum mau, dan sedalam apapun antum, insyaAllah antum bisa e, berenang Karena antum memiliki, telah memiliki ilmu alat yang cukup, yaitu bahasa Arab Dan sekali lagi, ini cukup waktu yang cukup panjang, sehingga <tuh> anak sendiri tidak begitu e, setuju dengan program berapa belas jam atau berapa pertemuan antum bisa begini dan bisa begitu. Memang bisa jadi mungkin antum bisa, tapi wallahu a'lam apakah hasilnya maksimal atau tidak itu kita tidak ketahui. Tapi insyaallah dengan belajar perlahan, tetapi disiplin dan penuh kesabaran dan keikhlasan, insyaallah antum akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Ikhwani wa akhwati azzakumullah, para pendengar roja-roja yang berbahagia. Sebelum kita masuk ad-darsulha di Asyar, ada beberapa uh, koreksi kiranya yang perlu dijelaskan. Ada beberapa kesalahan uh, pembelajaran yang kita lakukan pada uh, pertemuan yang lalu. Khususnya berkaitan dengan kalimat uh, Ya Ahmadu atau Ya Muhammadu. Intinya tentang harfun nida' dan al-mudadah. <tuh> kalimat Ya Muhammadun misalnya. Maka yang benar kalimatnya adalah Ya Muhammadu, Ya Ahmadu, Ya Fatimatu. Nanti insyaAllah antum akan sampai jika Allah SWT memberikan kita untuk terus belajar. E, sampai ke bab itu insyaAllah. Bab tentang e, Harfunidah dan almunada. Ya Ahmadu misalnya, Ya disitu Harfunidah. E, huruf yang dipakai untuk memanggil. Huruf yang dipakai untuk memanggil ya, wahai. Dan huruf untuk memanggil ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa di antaranya ai, ya, lalu hamza a. Tapi yang sering kita dengar ya, ya ahmadu. Maka jika seandainya yang dipanggil itu al alam al mufrad, nama seseorang dan dia tunggal, seperti kita contohkan tadi ya ahmadu. Ahmaditu alam, al-alam al-mufrad. Nama seseorang al-mufrad yang tunggal. Arti tunggal di sini bukan dalam istilah dalam bab khususnya dalam bab harfun nida. Bukan lawan kata dari dari al-jama', jama' bukan. Al-mufrad sekali lagi al-mufrad istilah al-mufrad dalam bab harfun nida khususnya bukan eh, lawan kata daripada al-jama', jama', tapi al-mufrad di sini artinya lawan kata daripada Uh, kalimat mudaf Atau syabih bil mudaf Mudah-mudahan para pendengar masih ingat uh, Bagaimana kalimat idhafiya Atau al-idhafa Seperti kalimat misalnya Nama yang uh, dia Terdiri dari dua kata Misalnya kalimat abdullah Abdullahi Nama ini terdiri daripada dua kata Maka sama, Tidak sama Hukumnya dengan ahmadu Misalnya Al-alam al-mufrad artinya sekali lagi nama seseorang yang e, al-mufrad itu artinya bukan mudhof dan juga bukan kalimat yang menyerupai mudhof. Insyaallah pada bab-bab yang akan datang mudah-mudahan kita akan bisa menjelaskan secara rinci. Akan tapi sekali lagi e, sementara ini kita baru sampaikan bahwa e, al-muna ada isim yang terletak setelah harfun, nida, Isim yang terletak setelah harfun, nida, Jika dia al-alam al-mufrad nama seseorang dan dia al-mufrad tunggal dan tunggal sekali lagi di sini bukan lawan kata daripada jama' khususnya di bab ini akan nah, tapi al-mufrad di sini artinya bukan mudhofun contohnya Abdullah itu mudhof maka tidak tidak dipanggil ya Abdullah maka dia harus eh, Ahmadu harus mabdun ala ma yurfau dia harokatnya dhommah sana seperti dalam keadaan dia marfu dan bukan domatain, tapi doma tunggal saja. Ya Ahmadu, Ya Muhammadu. Ini beberapa kesalahan yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Maka sekali lagi ini koreksi, penting untuk disampaikan. Dan e, dipahami, dan juga di, e, diberikan harokat bagi antum yang e, salah telah memberikan harokat. Ini kesalahan dari kita yang perlu dikoreksi. Maka jika jika al-alam atau nama orang itu bentuknya modaf. Seperti kalimat abdullahi. Maka e, cara kita memanggilnya begini. Ya abdullahi. Ya abdullahi. Bukan ya abdullahi. Tapi ya abdullahi. Dia e, berharokat fathah. Sementara itu sekali lagi. Uh, jika uh, ada isim setelah kalimat ya, ya yang biasa dipakai untuk memanggil artinya wahai. Jika dia al-alam al-mufrad, nama seseorang yang dia tunggal. Tunggal di sini bukan berarti bukan lawan kata daripada jamak akan tapi mufrad di sini artinya bukan mudah dan bukan pula kalimat yang menyerupai mudhofun atau mudhofun ilai. Maka dia uh, harakat huruf terakhirnya adalah dhamma tunggal. Tidak dhammatain, tidak juga fathah atau tidak fathatain Jadi kalimatnya Ya Muhammadu Ya Fatimatu Ya Muhammadu Ya Hasanu dan seterusnya Ini berlaku untuk semua nama yang memiliki persyaratan tadi Al-alam al, -alam, al Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke Ad-Darsul Hadiyah Asyar Ad-Darsul Hadiyah Asyar Pelajaran ke sebelas Baiti, Baiti Bagi antem yang mempunyai buku cetakan baru Maka di halaman eh, 61 Cetakan lama di halaman 61. Sama halaman 61 juga ya. Alhamdulillah, ya sama Bagi antem yang mempunyai cetakan baru maupun cetakan lama Halamannya Alhamdulillah sama Ada di halaman Wahidun Wasidtun Wahidun Wasidtun Halaman 61 Baik, Istamik Jai dan Ana Akra'a استمعوا جيدا أنا أقرأ أنا كان بيك بيك أنا بيتي بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل بيتي جميل فيه حديقة صغيرة، فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي، هذه غرفتي. فيها نافذة كبيرة ومرّواحة جميلة. فيها نافذة كبيرة ومرّواحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتبي وحقيبتي تحت المكتبي نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة <تصفيق> غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة Abi wa fi tilka alghurfati alkabirati Ana uhibbu ummi afwan ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa wa uhibbu akhi wa wa uhibbu akhi wa ukhti nah. Sepertinya ini satu uh, cerita yang judulnya baiti Baiti risini, akhwan, ya, ini gabungan antara dua kata. Baitun ditambah atau digabung dengan dhamir e, mutakalim kata ganti orang pertama, ana. Baitun ditambah dengan atau digabung dengan dhamir mutakalim kata ganti orang pertama, ana. Baiti, eh baitun ana. Artinya rumah saya atau rumahku. Naam. Kalau Anda perhatikan di sini banyak sekali e, kata yang digabung dengan domir Kata yang digabung dengan domir Ini e, sudah kita e, pelajari pada pelajaran sebelumnya Ini sepertinya e, ada pengulangan sedikit agar kita lebih paham Sekaligus ada beberapa bentuk-bentuk yang baru Yang di sini sengaja agar kita uh, bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara menggabung kalimat dengan kata ganti. Satu kata dengan kata ganti. Nah, kita uh, baca sekali lagi. Ana akramatul ukhrat. Uh, wa asyrah ba'adha al-karimat. Al dan ana jelaskan makna beberapa kalimat al jadidah yang baru. Adapun yang lama, insyaAllah ana yakin antum sudah uh, paham dan masih ingat. هذا بيتي هذا بيتي ما معنى هذا بيتي يا إخوان؟ إني رمحت إني رمحت بيتي أمام المسجد بيتي رمحت سايا أمام أمام كلمة هذه ليست كلمة جديدة على كذلك بلى بلى أمام المسجد في front المسجد حسن بيتي جميلون جميلون أيضا هذه ليست كلمة جديدة Jamilan juga bukan kalimat baru di sini kan Evan. Ya, nah, baik di Jamilan rumahku, Jamilan bagus, bagus atau indah. Nah, Fihi hadiqaun syiratun Fihi hadiqaun syiratun di dalamnya hadiqaun ada kebun, ada kebun syiratun yang ya, yang ya. kecil, kebun yang ya. yang kecil atau taman yang kecil. Nah. Hadihi ghurfati. Hmm, ghurfati itu dua kata yang digabung. Apa saja ya, Khan? Yang Inas pertama kalimat ghurfaton, yang kedua ana. Ah, dhamir mutakallim ana, kata ganti orang pertama ana. Ghurfati artinya kamarku. Kamarku. kamarku. Hadihi ghurfati. Ini kamarku. Naam. Fiha nafidatun kabiratu. fiha, di sini ada dua kata sekali lagi yang digabung. Ada huruf fi lalu ha, ada huruf jar digabung dengan dhamir. Huruf jar fi yang artinya di dalam ha digabung dengan dhamir atau kata ganti hiya. Hmm. Ma mana hiya ya ikhwan? Hiya dia. Nah. Dia. dia di sini kembali ke siapa? Kembali ke apa ini? Kembali ke Gurfatuunul fatah. Karena gurfatuun itu muannaf karena dia ada ta marbutohnya tak, di antara tanda uh, satu isim itu muannas adalah uh, kalimat itu atau kata itu diakhiri dengan ta marbutoh ghurfaton ta yang kalau saya aja kita kita matikan maka bunyinya seperti ha ghurfah kalau kita matikan ghurfah ghurfaton tanya ta marbutoh maka ini ghurfa ini muannas isim muannas kata benda yang bersifat perempuan maka Kata ganti yang dipakai di sini adalah hiya, orang ketiga untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Hiya harus artinya hiya, dia. Dia di sini kembali ke ghurfatun. Hiya di dalamnya, hmm. di dalamnya, di dalam kamar itu. Nafidatun kabiratun. Nafidatun kabiratun. Apa nafidatun ya, khon? Jendela yang besar. Kabiratun. Jendela yang besar. Wa mir wahatun jamilatun dan hmm, dan Minallah. apa ya kan kipas angin. Dan kipas angin yang bagus jamilatun. Lihat di sini kenapa tidak menggunakan نافذاتun kabirun misalnya. نافذاتun kabirun wa mir wahatun jamilun. Limada? Apa mengapa semua kata sifatnya di sini ikhwan ya, menggunakan ta marbutah? Kadiratun jamilatun tabiil mausuf. Ah, karena sifat itu seperti yang kita jelaskan pada beberapa dars yang lalu, pelajaran lalu, as-sifatatu tatba'ul mausuf. Naam, sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Benda yang apa disini, sifatnya apa di sini, Akhan? Nafidatun, sifatnya kabiratun. Karena Nafidatun itu muannas, maka sifatnya harus muannas juga, kabiratun. Tidak tepat kalau antum bilang Nafidatun kabirun la hadha khata hadha sebabnya karena e, nafidatun al-mausufnya benda yang disifatinya itu muannats maka sifatnya harus muannats nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun nah sekali lagi kalau mana fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun jalannya ada jendela, jendela yang besar nah. dan... kipas anginnya Kibas angin yang, yang, angin yang, bagus. yang bagus nah jaid <coughs> Hada sarir, wahada kursi, kursi, wahada muktabi. Nah, hada sarir ini, ini tempat tidur. Ah, sarirun digabung dengan ana. Sarir ini tempat tidurku. Wahada kursi dan ini, dan ini kursiku. Wahada maktabi dan ini, dan, ini dan ini meja ku atau meja saya ahsantum Saati, wakalami, wakitabi. Hmm. Ada beberapa yang disebutkan di sini, eh, kawan. Tiga. Saati, jam saya atau jamku, wakalami dan pena, pena ku, wakitabi dan Bu. buku ku. Alat belajar ku di atas meja. Meja. Saati, jamku, wakalami dan penaku ku, wakitabi dan bukuku Di mana, eh, kawan? Meja maktabi di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabidan. Tasku ada di bawah apa ikhwan? Di bawah meja. Tadi kalau jam, saati wa qalami dan pulpen, wa kitabi dan bukuku ada di atas meja, tapi ini kalau haqibati di mana? Di bawah. Tahtal maktabi di bawah meja. Oke. Nafidatu Qurfati maftuhatun. Nafidatu Qurfati, anda melihat gerakannya. Uh, Nafidatu Qurfati maftuhatun. Kenapa tidak nafidatun Qurfati, eh ya, kawan? Apa sebabnya? Karena nafidatun digabung dengan kalimat Qurfati. Itu kalimatnya jadi mudafun dan mudafun ilaih. Mana mudafun dan mana mudafun ilaih? Mudafun nafidatu. Jadi mudafun itu tidak boleh tanwin nafidatu. Karena ada mudafun ilaih itu hur hurfati nafidatu hurfati mudafun dan mudafun ilaih. Mafstuhatun. Mana mafstuhatunnya kawan? Terbuka. Terbuka. Ini sifat untuk apa ya Nafsidah untuk nafidah. Hmm, nafidah muannas, maka sifatnya harus muannas. Muannas, nah. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini meja, aafwan, ini kamar akhi, saudaraku. Nah. Ini akhi laki-laki atau perempuan, ya, Khan? Laki-laki. Nah, saudara laki lakiku watilka tilka ghurfatu ukhti dan itu Kamar saudara perempuanku Nah Gurfatu ahi kabiratun Gurfatu ahi kabiratun Kamar eh, saudara laki-lakiku laki laki kabiratun Besar Nah Wa gurfatu ukhti sagiratun Wa gurfatu ukhti sagiratun <gurfatu akhi kabiratun> Dan kamar Eh, saudara perempuanku hmm. kecil nah, Bisa jadi mungkin saudaranya Saudara sudah besar umurnya Dewasa dan ini saudara perempuan yang masih kecil Maka kamar kecil nah. hmm. Gurfatu ahi Amama gurfati nah, Di sini dijelaskan letak Kamar saudara laki-lakinya Gurfatu ahi Amama gurfati Tarjin nanti ya Farhin Gurfati Hurf. ahi Gurfatu Gurufatu ahi amama gurufati. Namp. Terjemah awalan. Kamar saudara laki-laki ku. Kamar saudara laki-laki di depan kamar kamarku. Namp. Di depan kamarku. Namp. Waghurufatu ukti anama almatbahi. Waghurufatu ukti anama almatbahi dan dan kamar saudara perempuanku. Anama almatbahi di depan dapur di depan dapur Nah nam amma al-matbakh di depan dapur al-matbakh dapur hadilah sabjidilah saya tarik nah li akhun wahidun jadi kalimat akhi ukti yang sering kita sebutkan itu ikhwan itu terdiri dari dua kata akhi akhun digabung dengan dengan dengan dhamir mutakallim ana jadi akhi asalnya akhun lihat di sini li akun wahidun hmm. li akun wahidun saya memiliki uh, satu saudara laki-laki ismuhu usamatu ismuhu usamatu eh, Kenapa di sini bukan usamatu mi'hman ya, tapi usamatu saudara huh? laki-laki karena ada setiap nama orang yang dia akhir dengan tak marbutoh Baik itu laki-laki maupun perempuan Dia tidak boleh atau memu'un Tidak boleh diberikan tanwin Usamatu Nah disini nama laki-laki Usamatu Wali uhtun wahidatun Ismuha su'adu Antum lihat Wali uhtun wahidatun Ismuha su'adu Dan saya memiliki saudara perempuan satu atau satu saudara perempuan namanya ismuha alat ah, ikhwan ya, sebelumnya tadi ismuhu apa sebabnya Ismuhu bukan ismuha saudara atau namanya karena hu di sini kembali ke akhun akhun akhun muzakkar maka kata ganti yang dipakai atau domir yang dipakai adalah huwa dan ismun digabung dengan huwa maka antum lihat bagaimana jadinya di sini ismuhu jadi ismuhu itu dua kata digabung yang pertama ismun, lalu kedua digabung dengan eh, kata ganti huwa. Okay. Huwa di sini karena dia kembali ke akun, saudara laki-laki maka menggunakan kata ganti huwa. Tapi kalau perempuan, hiya. Seperti kalimat wahid wa, wali uhtun wahidatun ismuha. ah Di sini ismun digabung dengan lomir, kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Hiya. Hiya. Sehingga ketika digabung... Antam lihat perubahannya ismuha ini harus dihafal nih ini harus dihafal ya kawan suadu hmm. kenapa bukan suadu ya kawan suadu laki-laki di sini ismuhah ismuhah suadu Ismu. wali itu dan saya saudah punya saudara perempuan satu-satu namanya suadu su di sini bukan bukan nama laki-laki kita kenal di Rolompo ada orang namanya Pak Suadi. Nah, Su <laughs> ini lagi lagi. Tadi tu di sini Suadu, maaf Pak Suadi. Kalau dengar, <laughs> Suadu. Nah, Suadu perempuan. Nah, nama perempuan ya, Kwan juga memnu minus soft. Tapi tidak semua ada beberapa nama eh, Muannas. Bisa juga dia Obama, bisa juga Tanwin. Seperti kalimat misalnya Hindun, bisa juga Hindun, bisa juga. Hindu dan beberapa nama lain insyaAllah yang akan kita jelaskan Parabat Al-Mamnu Minasurf Isim-isim yang dilarang atau tidak boleh diberikan Harakat Tanwin Sabar sedikit insyaAllah Abi wa ummi Fi tilkal ghurfatil kabirati Abi wa ummi Fi tilkal ghurfatil kabirati <coughs> Abi wa ummi Ayahku dan ibuku. Jadi Abdi wa Ummi itu dua kata ya Juan. Abdi. Kalimat apa ya digabung sih? Dua kata ini apa di antaranya? Yang pertama Abun, yang kedua Umun. Digabung dengan eh afan. Abi digabung A Abun digabung dengan ana. ana. ana. Nah, begitu juga kalimat Ummi. Umun digabung dengan ana. Ana jelaskan sering-sering berulang-ulang agar antum tidak lupa. Nah, tidak mengapa agak panjang penjelasannya tapi insyaallah eh, bermanfaat buat kita. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati ayahku dan ibuku ada di mana ya, kawan? di kamar besar itu nah di kamar besar ya, kamar yang besar itu nah ana uhibbu ana uhibbu abi wa ummi ana uhibbu abi wa ummi saya mencintai Ayahku dan ibuku, wa wahib buahki, wa ukti dan aku mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Namp, al kisah jamila jad dan. Adik sekali ceritanya nah. bagus sekali. Namp, anda jelaskan di sini uh, bagaimana uh, rumahnya, di mana letaknya, lalu apa di dalam kamarnya, lalu ada di mana letak apa namanya benda-benda uh, yang ada di kamarnya ini semua. Uh, sebagai latihan untuk menambah Mufroda dan juga manfaat-manfaat uh, yang lain, Insyaallah. Kita Kita baca sekarang. Ada makrojamat untuk menas teriqlah. Hai, Ikhwan. Istighfar semua kadiru. Dengarkan, lalu ikuti. Antum yang studien juga uh, ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, uh, dikeraskan suaranya. Tidak mengapa. Walau pun antum di rumah. Nah, ini sebagai latihan untuk uh, meringankan lisan kita. Nah, oh. ini penting. Nah, Hai, Ikhwan. Istighfar semua kadiru. Baiti, baiti, hada baiti, hada baiti. Nah, antum sambil uh, mendengarkan membaca, tapi juga sambil direnungi tadi makna-makna yang kita telah uh, jelaskan, direnungkan ya kan, sambil dipahami. Baiti amamal masjidi, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, baiti jamilun. jamilun, fihi hadiqa cagiratun. فيه سهاديت صغيرة هذه غرفة هذه غرفة فيها نافذة كبيرة فيها نافذة كبيرة ومرؤوة جميلة ومرؤوة جميلة هذا سريري وهذا كرسي هذا سريري وهذا كرسي نعم وهذا مكتبي، وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي، ساعتي وقلمي. وكتابي على المكتبي، وكتابي على المكتبي. وكتابي على المكتبي نعم. وحقيبتي تحت المكتبي، وحقيبتي تحت المكتبي. نعم. نافذة غرفتي مفتوحة. نافذة غرفة مفتوحة نعم هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي, وتلك غرفة, أختي. غرفة أخي كبيرة غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة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 Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad ismuha Su'ad abi wa ummi fi tilkal ghurfati al til kabirati abi wa ummi fi tilkal ghurfati al til kabirati Naam agak panjang afwan Ana uhibbu abi wa ummi Ana uhibbu abi wa ummi Wah, akhi Wa uhibbu ahi wa uhti Wa uhibbu ahi wa uhti Nah, ana akut raha Rabbamah khamsadaqait Baik, pada pendengar saja, di mana sedia anda berada Jangan kemana-mana kita rehat sejenakan. Segera kembali setelah jadim berikut ini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 Wa man saraka tariqan yahtamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila jannah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim aling radhiyallahu anhu sedangnya berada dan mungkin baru-baru yang bersama kami ya pada malam ini kita lanjutkan kembali bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan setelah kita baca, kita masuk ke pelajaran yang ke-11 Al-Darsul Hadi Asara dalam Nasbaitih. Tafadhal ya. Ustaz. Uh, Naam. ya sepertinya kita buka. Untuk yang mau jadi bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung Anda bisa menghubungi di 0218236543. Ada telepon yang pertama kita angkat. Asalamualaikum. Dengan siapa dengan Aisha di mana? Dengan Ummu Aisyah di Kuala Lumpur. Baik. Baik. Baiklah, Ummu Aisyah. Alhamdulillah. Tahasanlah. Tahasanlah. InsyaAllah. Baik. Baik. Ist Istamikah <coughs> semua kerana ini. Anda takirai, enti takirai, enti takirai, enti anti? enti. Ha, naam. Ada surah adi asar, ya, sasad. Naam. Naam. Hada uh, bayti. Naam. Hada bayti. Bayti amam al-masjidi. Naam. Bagaimana cara huna mengatasi Amuran? Hmm, baiti rumahku Nah Hada baiti, ini rumahku Nah Baiti amal -ama masjid Rumahku ada di depan masjid Nah Baiti jamilun, rumahku bagus Nah Fihi hadiatan wa tawirat Nah di daerahnya Di dalamnya Di dalamnya terdapat um, Taman yang kecil Nah Hazihi hurfati Ini kamarku Nah Fiha na Fi datun Di dalamnya Jendela yang besar Nah Terdapat jendela yang besar Jaid Wamir wahatun jamilatun Nah Dan kipas angin yang indah Santi. Hadha sariri ini tempat tidurku. Jamil. Wahada kursi. Nam. Dan ini kursi saya. Nam. Wahada maktabi dan ini mejaku. Muntaz. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Nam. Alal maktabi. Nam. Jam saya dan tas saya. Nam, nam, ait bar dinaqra jam jam dan kol, dan tas saya tas talani dan pulpen jahid. dan buku da ada di atas meja nah nah jangan lupa ada kata ganti di situ jam saya dan pulpen, pulpen saya pulpenya, nah dan buku saya ada di atas di bawah meja di atas meja mintaz nah seperti agak grogi sepertinya nah hakibati tahtal maktabi nah <tuh> dan tas saya di bawah meja jaid Nafida tu, Nafida La. Sekali lagi, afwan umma Aisha. Nafida tu, Gurpati. Mungkas. hatun. Namp. Jendela saya terbuka. Namp. Jendela, Jendela kamar saya. Kamar saya sedang terbuka. Namp. Terbuka. Namp. Jadi, Hai. kenapa dari sini afwan umma Aisha? Kenapa Nafida bukan Nafida tu? Kita jelaskan nah, dari cukup panjang lebar. نعم آه ناقصيته مضافون نعم وغرفتي مضافون إلها، صحيح شكرًا جزاك الله خير. نام سأل أنا عن السؤال. تعرف سؤال نعم في أول واحد يعني أدار صلاحية عشر. نام تلوينه كنافا؟ أدار صلاحية عشر. عشر. لكن ها كنافا؟ دي... خمسة ليست. عشر. عشر. عشر. عشر. نعم. أو ل... هادية عشر. هادية عشر. Teh. Hey. Nah, Nama-nama. Nama sya'as sya'as. Nama. Ini saja. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yasir, soal sah bungin. Soal sah bungin. Soalnya agak sulit ini, karena ini berkaitan dengan bapa, le-adat, le InsyaAllah kita bahas pada kesempatan yang insyaAllah. Abu Madratan training dulu nah, nah. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Sila di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa di mana? Dengan siapa gimana? Dan ummu Anissa di Bekasi. Iya. Nah, ummu Anisa, Ma ma'ak kita? Insyaallah ada. Baik, uh, ikra'i idhan. Amin. Uh, Hadhihi ghurfatu akhi. Naam, mihna. Naam. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya Ma'am, Jamin Wajilkah hurfatu ukti Ma'am Dan itu kamar saudara perempuan saya nah, Ada gangguan sepertinya, Ummu Anisa, teleponnya ini Oh iya Nah, ya, ya. teruskan, silakan Hurfatu akhi kapi rotun Ma'am Kamar saudara laki saya besar Ma'am Wa hurfatu ukti sovi rotun Ma'am Dan kamar saudara perempuan saya kecil Muntaz <tuk> Murfatu ahi ama nah. ma hurfati Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya Muntaz Wa <tuk> hurfatu ukti ama mawt bakhi nah. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur Muntaz <tuk> Li akhun wa khidun ismuhu usamatu nah. Saya punya saudara laki-laki satu namanya Usama Jayid Wali Ukhton Wahidatun Ismuha Suadu. Dan saya punya satu saudara perempuan namanya Suad. Muntaz. Abi wa Umi fi tilkal urfa tilgabi rodi. Nama. Ayah saya dan ibu saya di kamar besar itu. Muntaz. Anak Ukhibbu Abi wa Umi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Nama dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya makasih ustaz assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan bagi pendengar ikhwan bagi pendengar yang ingin mencoba di pending sementara Bagi para pendengar Ikhwan Kita berikan kesempatan di 8236543. Sekali lagi kami sampaikan Untuk pendengar Ikhwan Di pending sementara Dan kita berikan kesempatan Untuk pendengar Ikhwan Dua telepon untuk membaca eh, Nasi yang terdapat pada pelajaran yang ke-11 Assalamualaikum Assalamualaikum Afwan, umur eh, pertanyaan atau... Uh, nggak buka cat, berbisa ah, clear, uh, lagas, yeah, silakan, ratni. silakan, saya beri tanggapan ini tiga ya kawan, hello, iya silakan umum, silakan umum enam, dan uh, utama, mas mukim umum, mas mukim, uh, ratni, eh, umuman, ratni, ratni ibu yeah. ratni, silakan kau dah ibu ratni, baca, baiti, enam, haza baiti, enam, baiti hamam mumtaz. Baiti jamilun, namp. Dihi hadiah katun songiratun, jayid. Hadhihi hurfati, Naam, Sepertinya di, di, dulu, enggak? Oh iya. Ya. Ada bahtie, Rumah. rumahku, namp. Ini rumahku, muntas. Rumahku di depan masjid, jamil. Rumahku bagus, masya Allah. Di dalamnya ada taman yang kecil, masya Allah. Ini kamarku. Naam. Nah, Fiskanu mu fa fiha. Naam. Fiha natidatun kabiratun. Naam. Wa mirwahatun jamilatun. Naam. Hadza sariri. Naam. Wa hadza kursiyyi. Naam. maktabi. Naam. Tarjim Terjemah awalan? Tarjimu. Ini kamarku. Naam. Iya, betul. Uh, di dalamnya <coughs> uh, ada jendela besar. Muntaz. Dan kepas angin yang bagus. Naam. Ini tempat tidur aku. Naam. Dan ini kursiku ku. Dan ini uh, buku eh buku-bukuku. maktabi ummu, maktabi. maktabi. Eh, ini meja ku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Naam. Jam aku nampaknya aku terbuka aku Jemi. di atas meja ahshant Ahshan. wahsanti bati makta maktabi nampak nafiratu hurfati maftu hatun namp dan tas aku di bawah meja nampaknya laka marku terbuka terbuka ahshanti warahmatullahi wabarakatuh syukur ala umo jazakallah khair ya terima kasih. iya jazakallah khair ya kepada umo rahmat dan hidayah di tidak disebutkan ya. kesempatan berikutnya kami sampaikan untuk pendengar ikhwan. Sekali lagi untuk pendengar ikhwan silakan di 8236643 bagi ada yang ingin mencoba dan ya, untuk pendengar ikhwan yang ingin masuk di panel sementara. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, di panel sementara ya. Maaf ma ma oh, ma ya, ya, ma ya. kira-kira ada so ada so oh, ada ya. pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Jangan susah-susah om ya. Jangan seret. Ya. Emm begini ya. Um, dulu saya pernah belajar guru surah itu saya kira tiga tahun yang lalu. Iya, masha Allah. Itu belajar. Seperti yang jangan selangnya seperti kamu ya. Leisa. Leisa, um, uh, Dulu guru saya menjelaskan bahawa surah itu buku naiful fa'il. Naiful fa'il. Naiful fa'il. Naiful fa'il. Na na ya, dulu guru saya belajar seperti itu. Kemudian ya. pada kata hebu huasialun nah yang ah. saya tanyakan dan setelah saya mau pelajari terserif bahwa uh, ada sedikit keraguan bahwa u hunan leysana fa'il alafin nah. u uh, hunan ala harfun mudara ah alafin u hunan ya alafin ah. ya. yukin hunan min kalimat ahabba yukhifu alafin u hunan alafin u ada alafin u hunan alafin u hunan Nah, har mudohat um, fahim. Nah, nah, soalnya terbobot-berbot semua terbobot-berbot. Jadi nah. omu, pertanyaannya, ya, apa? Jadi, omong, pertanyaan. Ia oh. pertanyaan saya oh. di sini dari kata uhih bu hmm. hmm. yang saya pahamin, yaitu kata ahhaba yuhibu nah, dari nah, nah. wazan of nah, alayyuk ilu, ah nah. uh, yang disebut dengan mudohat fahim. Um, Itu saja, so, Om ya. Iya, kita akan nanti dijelaskan. Baiklah, Heran Kadirah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Jawabannya, sepertinya tidak akan panjang seperti pertanyaannya, karena ada beberapa pertanyaan tadi yang akan uh, membuat kita untuk menerangkan masalah wazan. Lalu, apakah ini uh, mudah? Apakah ini uh, ajwaf dan sebagainya istilah-istilah fiil yang memiliki bentuk-bentuk khusus, kata kerja yang memiliki bentuk-bentuk khusus. Tapi intinya yang anda tangkap tadi ada keraguan Oleh ummu tadi, kalimat Uhid Bu Benar, kalimat Uhid betul Alibis itu bukan naif fa'il, naif fa'il itu hanya ada Pada bab, kata kerja Yang pasif Kata kerja yang pasif, nanti insyaallah Tidak kita jelaskan juga ini, kata kerja pasif ini Karena butuh waktu dan uh, penjelasan yang cukup banyak Intinya, kalimat Uhid Bu Itu fi'ilun nubari'un Kata kerja bentuk sedang Atau yang akan datang asalnya yuhibbu betul ahabba fiil madhi kata kerja bentuk lampaunya yuhibbu kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang fiil hmm. mudhari' ah di sini yuhibbu karadiat dia, dia dirinya huwa maka menggunakan ya yuhibbu nah di sini doernya kata gantinya ana ana uhibbu tidak tidak berubah ternyata yuhibbu menjadi uhibbu nanti insyaAllah Eh, kita akan jelaskan pada waktunya, insya Allah. Karena aneh water ini akan membuat uh, ikhwan dan akhwat uh, terpencar-pencar. Ini uh, maklumatnya. Benar tak? Insya Allah kita akan uh, j -j Jawab waktu, insya Allah. So karena tak waktu. Jadi ya, selain kita bahas pada babnya, sahaja. Nah, Sayang, kita akan kembali di 8236543. Bagi penerima ikhwan yang ingin membaca, kita, <coughs> kita memberikan berikan kesempatan. Assalamualaikum. Bersalam. Baik, dengan siapa di mana, ah? Nah, Kasih. Rizky. Rizki Iya. Iya. Nah, khabar halu Alhamdulillah khair. Antum di Darabang apa daerah anu? Di Bekasi Timur. Bekasi Rengay ya? Rengay ya masyaallah. Baik, fadal ya. Rizki atau Rizki tadi? Rizki. Fadal Rizki, antum baca dari awal. Dari awal kan dari Haji Ustaz. tadi umur sebelumnya sambil mana Anda lupa? Mau kata apa, santai ya, berkah. Di moy dari hadi hadi gurfati akhi. Fadal. Hazi ghurfatu akhi. Nah. Ini kamar saudara laki-laki saya. Naam. Wa tilka Dan itu kamar saudara perempuan saya. Jamil. Ghurfatu akhi kabiratun. Nah. Kamar saudara laki-laki saya besar. Naam. Wa ghurfatu ukhti nah. Dan kamar saudara perempuan saya kecil. Naam. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudara laki-laki saya di depan kamarku. Nen. Wagurfati Uhti. Ah sekali lagi Wagurfatu? Wagurfatu Uhti yang mamil mabaki. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Ah Li akun wahidun, ismuhu Ussama. Uh, baca laka parakatnya ah rezeki. Li akun wahidun. Li akun. Li akun wah wahidun. Mantaz. Ismuhu Usama. Nah, Usama saya, tu. Usama tu. Nah. Saya mempunyai saudara laki-laki satu. Nah. Namanya Usama. Muntaz. Wali Wa li ukhtun wahidatun. Wali panjangkan harakat. wahidatun ismuha Suadu nah. Dan saya mempunyai saudara perempuan satu. Namanya Su'ad. Nah. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabiirati. Bapakku dan ibuku eh, di dalam kamar yang besar itu. Anak Wahbu Umni, anak Wahbu Abi Wah Umni. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Wah Wahbu Akhi Wah Ukti dan Naam. saya juga mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Nampak nah, kalimat juga dari hari sekian. Di mana itu anda? Dari mana kalimat juga muncul tadi dan? RSK, antum belajar bahasa sebelumnya? Belum Ustaz. Baru sekarang ini. Iya, baru sih, sebelumnya sudah belajar sama teman aja. Belajar sama teman. Antum buku ini antum dari dari awal apa baru sekarang ini? Baru dari ini. Dari pertemuan 10 kalau enggak salah. Kelas 10. Masyaallah, jamin. Syukran akh. RSK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan akh anda bisa berkongsi kembali nanti pada kesempatan yang akan datang. Baik, sekarang kita berikan satu kesempatan lagi. Nah, untuk ikhwan silakan bagi anda pendengar ikhwan yang ingin mencoba di 823. Baru satu atau sudah dua? 6543. Ya. Ya. lagi. Baik, kita berikan kesempatan untuk dua pendengar ikhwan yang ingin mencuba. Assalamualaikum. <coughs> ya, Afwan, afwan umum, ya. Umum. Di pening suruh darah, ya. Iya. <laughs> ya. Silakan bagi pendengar Ikhwan dan untuk pendengar Rahwat Kami mohon maaf untuk dipending sementara bagi anda yang ingin sekali bergabung Kita berikan kesempatan nanti pada sesi yang kedua Tengah pendengar Ikhwan di 8236543. 6543 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ya. siapa di mana? Abu Hanif berhasil ya. hmm. Abu Hanif terkabal di baca bukunya Ma'akah -ma kita bersedalik? Ad-Dar-Rasul Adiyah Asyar Asyar, na'am baiti rumahku di pandangan sedikit di pandangan sedikit baiti baiti nعم nah. nah. sekali lagi apa هذا هذا baiti nah. rumahku ini rumahku nعم nah. baiti amamain amama masjid ini mumtaz rumahku depan masjid Nah baiti jamil jamilatun ah sekali nعم rumahku indah bagus nعم sihi had adik qatun nعم si adik qatun saghirat saghiratun dibaca harakatnya Afan si adik qatun saghiratun ممتاز di depannya di, atau, di dalamnya eh di dalamnya ada kamar uh, taman kecil. Naam, jayyid. Asyi ghurfati. Dipanjangkan? Ghurfati. Asyi ghurfati. Fanya tanih hadzihi ghurfati. Naam. Asyi ghurfati. Naam, mumtaz. Ini kamarku. Hasan ah, tah. Fiha nasti satun kabiratun. Sekali lagi, afana hi fiha. Fiha nafidatun kabiratun kabiratun di depan ya kabiratun banyak dipanjang panjang kabiratun Di depannya di depannya di di dalamnya oh, di dalamnya naam eh uh, kam ada kamar besar nah nafidatun apa artinya akhi nafidatun nafidatun hmm kalau kamar huruf satun dari hurufati ini nafidatun Jendela, jendela Oh jendela nah, Di dalamnya jendela Jendela ada jendela besar Nah Antun tadi ikut dari awal tadi ya Oh enggak baru ikut Oh baru <laughs> Lapasnya oh. Oh. Wa wa Amir wahatun Teruskan Amir wahatun jamilatun. wahatun Jamil atun Nah Amir Dan Dan Amir wahatun Ah, ya pas angin Oh kirpa, kita sangin Kipasangin. Oh dan ada kipas angin, nah. bagus Antun baru dengar, baru buka radio sekarang barusan tadi sepertinya Baru-baru datang ah. Kalau begitu ya. anak-anak baca, Antun ikuti ya ya. Sepertinya Antun perlu dijelasin lagi ya ah. Tapi pestaan yang sama karir, dengarkan ya Lalu ikuti Hadha sariri Hadha sariri Wahada kursi Wahada kursi Kursi Kursi Y, kursi Y. Wah ada kursi. Namp, antum berharokat. Agak tidak salah. Wah ada maktabi. Wah ada maktabi. Namp, saati wakolami. Saati wakolami. Saati. Saati wakolami. Sa Sa wa Wakitabi ala, so. ala al maktabi. وَكِتَابِي عَلَى الْمَكْتَبِ عَلَى الْمَكْتَبِ وَكِتَابِي عَلَى الْمَكْتَبِ نعم وَحَقِيبَتِي, وحقيبتي تَحْتَ, تحت الْمَكْتَبِ نعم جَيِّد نَافِذَةُ غُرْفَتِي نَافِذَةُ غُرْفَتِي مَفْتُوحَةٌ مَفْتَاحٌ مف mastu nah, sekali lagi akhi nafidhatul ghurfati nafidhatul ghurfati mastu hatun mastu hatun Naam jamil syukran akhi jazakallahu khairan sebentar sebentar ya min nanyanya wa kan, nah. itu di kasro kan sihnya Iya karena dia digabung dengan dia itu akhi Dua kata digabung menjadi satu. Hakibatun digabung dengan kata ganti ana. Hakibati jadinya. Jadi ya di situ hakib itu ana artinya saya. Hakibati tas saya. Oh eh. jadi ianya buka harus, uh, kasaroh, ya ah, nya bukan harus kasroh itu ya? Taknya harus kasroh ya? Maaf. Menyesuaikan ya. ya nah, nah. Ya, nah apa? Ya, selamat ya Pada Abu Halif tadi ya, nah. Kita berikan kesempatan satu pendengar Satu penelpon kembali untuk pendengar Ikhwan silakan. Bagi anda ingin ikut interaktif Di 8236543. 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Pak? Abu Luqman di Citaram Citaram Pak Abu Baik. Luqman, Masya Allah Fataliya Abu Luqman Hadihi Furfatu Ahi Naam Ini kamar saudara laki-lakiku Naam Wa hurfatu ukti Jamil Dan itu kamar saudara perempuanku Naam Hurfatu ahi kabirotun Naam Kamar saudara laki-lakiku besar Jamil Wa hurfatu ukti sohi rotun. Dan kamar saudara perempuanku kecil Jamil Hurfatu ukti Sekali lagi Abu Lukman hurfatu Hurfatu ahi amama hurfati. ]cah. Nah. Kamar saudara laki-lakiku -laki di depan kamarku. Nah. Wah hurfatu ukti amamal matbahi. Sekali lagi, Abu Rupman. Wah, Wah hurfatu. hurfatu ukti amamal matbahi. Nah, matbahi. Matbahi. Nah. Matbahi. Matbahi. Matbahi. Ahsan. Kamar saudara perempuanku di depan dapur. Muntas. Li ahun wahidun, ismuhu Usama tu. Saya mempuny mempunyai saudara laki-laki satu. Namm. Namanya Usamah Usama, Usama. Namm. Wali uchtun wahidat wahidun. Ah? Selebihnya Abu Rahman. Wali uchtun. Wahidatun Naam. Ismuha Suadu Saya mempunyai saudara perempuan satu Namanya Suad Su Suad Ahsant Abi wa ummi fitil kal hurfatil kabiroti Ibu ku Eh ayahku Naam. Dan ibuku uh, di, di kamar besar itu Anak Uhibbu abi wa ukhti. Ha, ah, pandi, akh. Sekali lagi. Ana uhibbu. Betul, betul kan apa hubunya? Tadi tadi di akhir ada yang salah di akhir tadi. Coba sekali lagi. Ana uhibbu abi. Ha, biasa bukan kha. Ana uhibbu. Ana uhibbu abi wa ummi. Nah, di mana antum salahnya tadi, Abulhman? Ya. Di mana antum salahnya tadi? Antum paham di mana salahnya? Di lah antum tadi bilang wa-ummi jadi wa-ukhti tadi oh, iya, iya. <laughs> Sekali lagi, Pak Rukman, ana uhibbu Ana uhibbu abi wa-ummi Nah, ana masih dengar kalimat ha antum masih ada sedikit ini ha, Dibersihkan saja, Allah Uhibbu, ha-ha Nah, nah, jadi jenis Ana uhibbu abi wa-ummi Saya mencintai bapakku dan ibuku Nah, wa akhibi wa akhi wa Dan saya mencintai uh, saudara laki-lakiku dan saudara perempuan. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Afwan. Wa alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, mustamir? Istamir. Maafi su'al kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ada pertanyaan dari Umu Sumayah di Tangerang apa perbedaan waraqun dengan kertasun? Waraqun ni kertasun? Wallahu alam sepertinya tidak ada bedanya, wallahu alam. Kirt... Waraqun kertas, kertasun juga kertas. Wallahu alam mana ternyata bedanya apa? Baik. Kembali dari tes singkat. Untuk pertanyaan ah dan hal apakah perbedaannya dan bagaimana penggunaan masing-masing Ustaz? Ya, untuk ada hal juga ana wallah rahman tidak tahu beda antara a dengan hal, tapi ya, sepertinya makna sama, tidak tidak jauh beda. Hal a dan a artinya apakah? Lalu pertanyaan kedua apa tadi? Penggunaannya. Penggunaannya. Ya, kalau tidak eh, kalau tidak beda, maka sama penggunaannya wallah wallah. Oh, iya. Oh, tapi mungkin ada di sini perbedaannya ada di satu hal yang anak ketahui. Jika antum menggunakan a eh, misalnya qalamun au maktabun yang yang lebih, yang lebih bagus adalah Anda bilang qalamun am maktabun. Untuk kalau Anda menggunakan a maka ataunya pakai am. Apabila hmm. Anda menggunakan hal maka hal Kalamun au maktabun pakai au. Wallahu wallah. Untuk menentukan dari dua pilihan sebenarnya sate? Nah. Iya. Baik. Ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. No. Ya, ada pendengar baru dari siapa ini tidak disebutkan. Apa syarat suatu isim dapat dijadikan mudhaf ilaih? Oh, Tahu dari Abdul Rahman di Bekasi, Ustaz. Naam, ini pertanyaan nahwiyah. Satu isim syaratnya menjadi mudhaf Insya Allah kita bahas pada waktunya, insyaallah. Baik. Ya, Ustaz. Ya, Kita masuk ta'arinu. Dah tenang-tenang. Kita tadi mulai jam 8 lewat 10 menit Kita tambah Jam setengah 10 Dan 10 menit Tamarinu Ikra waktub Ini hmm. sekarang uh, Dauru kumalaan Kita akan antem sekarang Para pendengar dan juga Ikhwan studio Yang belajar Ini sekarang sepertinya Kita antum Untuk banyak uh, banyak Bicara sepertinya Tamarinu Latihan-latihan Untuk antum ini yeah. Ikra waktub Bacalah dan tulislah Kita mulai dari Ikhwan studio Tepat dari akhir kiri Ah Farahin nom Wahid Naam. 1. 1. Man man fi hadal baiti. Naam. Fihi hamidun. Naam. Antum terjemahkan, Akhi? Siapa di dalam siapa di? Betul. Siapa so. di dalam rumah ini? Naam. Hamid. Nah, di dalamnya hamidun. Di dalamnya naam. Antum lihat di sini fihi, dikas bawahi di sini. Di cetakan baru dikas bawahi. Di cetakan lama dikas bawahi juga. Naam. Uh, di sini sepertinya ingin memberikan uh, penjelasan. Fihi di sini, Ikhwan. Ini dua sekali lagi, Anda jelaskan seperti di kalimat uh, afan di, di cerita di atas. Fihi itu ada dua kata digabung. Ali Sekar bukan tadi gitu? Ya. Uh, ya. Kalimat yang pertama atau kata pertama, fi harful jar, Lalu kata kedua, abami kata ganti orang ketiga, huwa fihi ketika digabung fi dengan huwa maka dia berubah menjadi fihi antum lihat antum merasa apa nih nah, kenapa pakai huwa di sini Ufan kenapa tidak pakai hiya apa sebabnya? karena, kata karena kata kembali ya ke, kembali ke al-bait ke hmm. al, -baid, al -baid itu muzakkar maka dia menggunakan dhamir kata ganti untuk Muzakar untuk laki-laki Hasan -laki nah istamri ya akhir kali antum mungkin Baik, bagus. Saya senang. Ma da fi fil hatibadu. Fil hakibati bil bil hatibadi. Sekali lagi, akhi. fil hakibati. Fil hakibati. Naam, antum terjemahan, antum terjemahan maknanya. Ha. Afahin, terjemahan maknanya, hik. Apa yang? <laughs> nah, apa tadi, Apa yang di dalam tas? Apa yang dalam tas Nah hmm. Fiha Anda baca Fiha kitabi Panjang meneknya Di perhatikan Panjang meneknya Kitabi Fiha kitabi Wa qalami Wa daptari Nah Di dalamnya Buku Dan bolgan. Buku saya Nah Buku saya Dan bolgan saya Dan Buku tulis saya Mumtaz Nah Tiba, anta ya, ahli kerib. Anta ya, Isan. Tiga. Isan, tiga. Mana di sini arat? Di hah, Abi, wa Umi, wa Ahi, wa Ukti. Siapa yang berada di berapa yang ada di dalam mobil? Nama. Di dalamnya ada ibuku, ayahku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Nama, satu keluarga ada dalam satu mobil. Nama. Kenapa di sini menggunakan fiha? Nomor dua dan nomor tiga menggunakan fiha, bukan fihi. Di nomor satu tadi menggunakan fihi. Apa sebabnya, ya Kwan? Kembali ke benda yang muannas. Benda yang muannas. Ya. Karena ha di sini dia menggunakan bahasa Muannas kata ganti untuk perempuan. Karena nomor ini kembali ke benda yang muannas. Isma Muannas, al-hakibah itu muannas, as-siyar itu muannas. Maka menggunakan kata ganti hiya. Nah, sentuh ya kiri-kiri. Sudah oh, Farhin Arba'ah Arba'ah Mangfi Mangfi Tidak perlu ada uh, Dengung di situ Manfil Masjidi Manfil Masjidi Afwan Afwan sekali lagi Manfi Manfi masjid, Masjidil Jami'atil An Jamil Siapa di dalam masjid Universitas Universitas Al-An Al-An -An. Al memang Al-An Sekarang Al Al-An Ini Sekarang Sekarang Sekarang, Sekarang. Nah Siapa yang ada di masjid uh, Universitas sekarang? Masjid kampus Maksudnya ini? Sekarang jawabannya Ma Ma fihi ahadun nah. Ma fihi nah. Ma artinya nafiyah Tidak ada di dalamnya Ahadun seorang pun Ma tidak ada Fihi di dalamnya Ahadun seorang pun Masih ingat yang ini uh, pertanyaan jawaban La ma endi syaroten misalnya. Masih ingat itu? Ma di sini artinya la tidak. Ma fihi ahadun tidak ada fihi di dalamnya ahadun seorang pun. 6. Nah. Kamu santai, fikirim. Kamu santai. Manfihi hilburfati. 6. Nah. Fihi disambung. Fihi hal mudiru. Mudiru. Mudiru. Nah. <coughs> 6. Saja makan asin. Siapa di dalam kamar ini? Naam Di dalam kamar Di dalamnya? Di, di dalamnya? Al-Mudir Al Direktur. Direktur Naam Ahsan di dalamnya? Direktur Baiklah, bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan Silakan kita berikan kesempatan Untuk pendengar Ahwah dan Ahwah Kita berikan kesempatan untuk pendengar Ahwah dulu Di 8236543. 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Saya Dengar Ahwah Dengar siapa? Apa? Di mana? Dengan Abu Hani di Jatimul ya Abu, Abu Hani di Jatimul ya, baik Jati Jati Abu Hani pernah belajar Basarab sebelumnya Abu Hani? Ya Alhamdulillah Sudah Dia pernah belajar sebelumnya? Alhamdulillah tidak di roja Oh di roja, enggak, sebelum di roja Mas Utana ya. ya. sebelum, sebelum di roja Mas <laughs> Sudah belajar Apa di Tanawiyah, di Akhiyah Masya ya. Allah Lupa lagi Lupa lagi, lawas maafi masyarakat Fadalaya Abu Hani, e, ikhra waktub Maksud anda, pertanyaan tadi bukan untuk mengetes Abu Hani Untuk mengetahui apa namanya Latar belakangan itu, maksudnya agar Ana ingin mengetahui seberapa efektif Pembelajaran Bukan bermaksud apa-apa Abu Hani Fafari Yaki Isra Waktub Menji Hadalbaishi Dikecilkan radenya, nya Ada feedback di sini Menji fiha tarfaiti naam ya apa di dalam rumah naam fihi hamidun naam dalabnya hamid muntaz ma dar fil haqibati naam apa yang ada di dalam tas naam fiha kitabi wa qalami wa daftarī naam afwan ah abu fiha di ada dua kata digabung tolong jelaskan eh uh, dengan domir dengan domir domir, domir orang keberapa ini orang ketiga orang ketiga bentuk asalnya apa sebelum digabung di domir ini kata ganti ini eh uh, nah. dengan dengan hi ya hi fi dengan hi ya na'am fi dengan hi ya na'am fi dengan hi ya nah antum ngerti dengan asalnya lalu kita abi <laughs> juga kita abi abuani ya. kita abi itu juga dua kata to antum jelaskan Kitabu dengan kitabun dengan anak. Kitabun anak, Mumtaz Teruskan lagi okay. salah tak? Salah tak. Manis tajarohi. Siapa yang di dalam mobil? Nam. Bh Abi Wahumi Wahaki Wahukti. Di dalamnya Abi bapakku, ibuku. Saudara laki lakiku nah, dan saudara perempuan. Nah, antem. tidak lupa untuk men menerjemahkan menjum wa'isalah ya dan semua. Naam. Teruskan. Arba. Man masjidil jami'atil ana. Naam. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Naam. <tip> <Nah. tip> Ma ahadun. Ya. Naam. Tidak ada? Ma tidak ada. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Mumtaz. Manti hadhil ghurfati? Naam. Fi hal mudir. Fi nah. uh, hal? Nah. mudir. Siapa di dalam di kamar ini? Naam. Di dalamnya mudir. Dalam Mana al-mudir? Halo, <tuh suaranya> Pak. <tuh suaranya> Direktur. <Gungan> Direktur. <Gungan> nah, atau, uh, kalau sekolah kepala sekolah. Iya, iya. Nah, syukurana syuka Bu Hanif Jazal <-ISU> nah, khair. Jazakallahu waikum. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Abu Hadi di 08236543 bagi para pendengar ingin coba kembali. Kita akan ke selanjutnya, Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuh> dengan siapa di bandamu? <tuju> ya, nama Ahmad di Depok. Yes. Yes. Ya. Kaybah laki Ummu Akmal. Hai Fauzan. Masyaallah. Ya, silakan Ummu dibaca. Iqra wasy. Naam. Waahid. Man fi baiti? Siapa yang di dalam rumah ini? Si Fi hamidud. Di dalamnya Hamid. Muntaz. 2. Naam. Man jaz fi hakibati? Apa yang apa yang ada di dalam tas Naam. Siha kitabi Wa kolami Wa daftari Di dalamnya ada ada buku saya Dan pulpen saya Dan buku tulis Naam, Buku tulis Siha. saya Muntaz. Salasa Mantis saya roti Siapa yang di dalam mobil Naam. Siha abi Wa ummi Wa ahi wa Di dalamnya ada ayah saya dan ibu saya saudara perempuan saya saudara laki-laki saya saudara dan saudara perempuan saya nams arba'ah man fi masjidil jami'atil an siapa yang di dalam masjid universitas sekarang nعم mafihi ahadun nعم tidak ada di dalamnya seorang pun nams Hamba, man si Hazhilgur pasti siapa siapa yang ada di dalam kamar nah. kamar ini nah. sihal mudiri sihal mudiri kenapa mudiri ya mu uh, uh, dia majurur kalau seandainya ada pertama ada harful jar lalu ada kalau bukan harful maka dia mobile phone ilai dia ada harful jar sebelumnya Nah, fi itu di, ada di, di, di, di antara fi da mudir ada ha mu. Maka uh, maka nah, maka tidak tidak tidak majrur al mudiru. Um, al -mudiru. Nah. Fi ha mudiru. Fi hal. Fi -hal mudiru. Nah. Di dalamnya uh, ada kepala sekolah M atau direktur. Mumtaz barakallahu fikum. Syukran. Nah, -um. Ya. Soal, dong, nah jangan susah-susah amun ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> la la, la. Uh, bedanya Sahatun dengan had hadi katun. Nah, sahatun nah, sah dengan hadi katun. Nah, sudah. Yang... Iya. Ya. Jazakallah ya, Khair. Ya. Assalamualaikum. Sahatun sah itu artinya halaman. Kalau hadi katun seperti yang kita jaskan tadi itu taman. Jadi beda, beda. Nah, boleh jadi di halaman itu ada ada taman, Bisa jadi tidak ada taman. Allah Tuhan. Baik. Kita angkat telefon selanjutnya di 8236543 masih. Tamblynya pertama ya, saya. Ya, saya. Assalamualaikum malam. Halo. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Saya Di sekarang. Di sekarang ya. Ya, ah saya apa tu lagi? Dibaca. Ya, ya kera waktu enam. Wahid. Enam. Man fi hadal baiti. Enam. Siapa di dalam rumah ini? Enam. Fi hihamidun. Enam. Di dalamnya Hamid. Hamid naam Salahsah. Eh, Isnan Isnan Isnan isman. Isman. Naam. Ma da fi haqibati. Nah. Apa yang ada di dalam tas? Naam, jayid. Fi hatibi wa qalami wa daftari. Naam. Di dalamnya kitab saya. Naam. Dan pensil saya dan buku tulis saya. Mumtaz. Saraha sekali lagi Sala ah sayfu salasa salasa naam fi as-sayyarati na'am fi as-sayyarati fi as-sayyarati <coughs> terjemahkan siapa yang ada di dalam mobilku na'am siha abi wa Umi wa akhi wa ukhti di dalamnya ayah saya dan ibu saya dan saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Nama jenir. Arabah. Dan di masjid il jamiatil an. Nuntas. Siapa yang ada di masjid universitas sekarang? Nama. ahadun Tidak ada di dalamnya seorang pun. Nuntas. Dan fiha dihil bursati. Siapa di dalam kamar ini? Naam Naf. mudir Fiha al Mudir. terjemahkan? Di dalamnya direktur. Di dalamnya? Direktur. Direktur. Montaz. Terima ya. kasih. Alhamdulillah. khairan. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat bagi Terima pendengar Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Iya, dengar siapa umu di mana? Ida, Di Kayumanis. Ya, Ibu Ida silakan Ibu Ida Ia. dibaca. Iqra waktu Wahidun. Naam. Man fi hadzal baiti? Naam, sekali lagi umu man fi ha. baiti. Naam. Siapa di dalam rumah ini? Naam. Si Hamidun. Di dalamnya Hamid. Muntaz. Madza fil hakibati? Apa yang ada di dalam tas? Nah, Itu, Eh Apa nah. yang ada di dalam tas? Nah Babas Fihak kitabi Wakolami Wadaftari Nah Di dalamnya kitabku pulpenku Dan buku tulisku Nah Manfis saya roti Siapa yang ada di dalam mobil? Nah ayah abi wa ummi wa ukhi wa akhi di dalamnya bapakku ibuku saudara dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuan ممتاز man fi masjidil aafan arbaah arbaah nعم masjidil jami'atil an siapa di dalam masjid universitas universitas sekarang Ma ahadun. Tak tidak ada di dalamnya seorang pun. Naam. Man Siapa di dalam kamar? Siapa siapa di dalam kamar Naam. ini? Naam. al-mudiru. Jadi sambung umu. Fi al-mudiru. Di dalamnya direktur. Naam, Jamil. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Ustaz Nashamir kita lanjutkan karena waktu masih ada insyaallah 5 menit kita uh, selesaikan at-tamrin uh, latihan kedua ya ikhwan. Insyaallah pada pertemuan akan kita masuk ke ad-dars tsaniyah ashar. Iqra. Nah, lagi-lagi ini giliran bukan kirana. Ya, nah, istirahat sebentar. Pada akhir kiraan, antaya ihsan. Iqra. Baik. Wahid. Nah, uhibbu abi wa ummi. Nah. ثاني إثنان, إثنان. أحب أخي وأختي نعم ثلاثة أحب زميلي نعم أربعة أحب أستاذي منتاز خمسة أحب الله نعم ستة أحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صليم صليم عليه سبعة أحب اللغة العربية نعم أحب اللغة العربية نعم sekarang yang akhir tolong dibaca, selanjutnya kita akan jelaskan. Fadl asarihin ahad ah, ahad 1 1 Naam. Uhibbu abi wa ummi. Naam. Itsnan. Uhibbu Ahi wa ukhti. Nah, al-maani al dihadir hadirin kalimat ma'rufah insyaallah. Maknanya insyaallah sudah dipahami kan? Ya? Insyaallah. Sudah sebagian besar sudah kita ulang sini. Naam. Thalathah. Thalatha. Aku hibu zamiri. Z zamiri. Aku hibu zamiri. Mana mana zamiri? Taman taman saya. Nama. Aku hibu empat empat. Nama. Aku hibu ustadi. Nama. Lima. Aku hibu Allah. Nama. Enam. Aku hibu Nabi ya salallahu alaihi wasallam. Nama. Sabah? Sabah. Akuh ibu, akuh ibu bahasa bahasa bahasa al Arabi ada. Nam, akuh ibu bahasa al Arabi ada. Ahsan, terjahit. Tapi ahli, saya jelaskan di sini. Walaupun sebenarnya mungkin nanti di di bab nahwaser, masyaAllah akan kita jelaskan. Tapi tidak mengapa. Di sini anda lihat di di nomor 5 rakam 5 nomor 5, akuh ibu Allah. Hmm, tadi rata-rata e, kalimatnya atau dari 1 sampai 4 antum lihat kata-katanya e, setelah kalimat ohebu gabungan antar dua kata. Kustadi yeah. Zamiri, Abi, umi Akhi, Ukhti Tadi di sini nomor lima antum lihat ohebulohha satu saja katanya. Dan di sini antum lihat harakatnya bagaimana ya kawan? Harakat Allah fathah. Harakat terakhirnya adalah fathah ohebulohha. Karena Allah di sini ya kawan, wahwad. Allah di sini posisinya sebagai objek atau maf'ul bih istilahnya dalam dalam uh, ilmu nahu maf'ul bih objek maka uh, setiap maf'ul bih itu tandanya mansub atau tanda i'rabnya uh, itu mansub dan mansub di sini tandanya adalah kalau dia mufrad tandanya kalau dia tunggal tandanya fathah uhibbullaha uh hmm. di contoh misalnya di nomor 6 nomor 6 uhibbun uh nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan tuh lihat uhibbun nabiyya Sekali lagi di sini Huruf harakat huruf terakhir dari kalimat An-Nabi adalah Fat oh. Ha Karena posisinya apa dari Yehwan An-Nabi lah? Mafu'ulun bih Atau objek berikutnya nomor 7 wahibul luwata al-arabiyata wahibul luwata al-arabiyata Juga Al-luwata juga mansub Dia tandanya huruf terakhirnya adalah Al-Fatah Ada al pun al-arabiyata Mengapa dia juga ikut uh, Fatah ya Yehwan Sifat Sifat dari kalimat Al-Lughah oh. Allohu hanya mensub, harakatnya fathah maka dia juga harakatnya harus fathah Tidak benar kalau anda bilang Allohu taala Arabiati lah. Nah demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan insyaallah bermanfaat bagi kita dan ee, seperti yang anda ingatkan ya, ikhwan muraja di rumah karena sudah cukup banyak yang kita baca maka muraja. Ada pun antum yang baru saja ikut berhenti dari dari pertangan buku misalnya atau ada resulahsh tadi seperti harizki. Ah Alhamdulillah antum bisa ikut dan antum bisa ini bisa download apa namanya? rekaman-rekaman sebelumnya di di website Roja, antum bisa lihat di situ. Dan insyaallah para teman-teman karatan kita masuk ke Ad-Darsu Astani Asyab dan seperti biasa jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, insyaallah akan ada koreksi-koreksi. Ini ini biasa terjadi seorang manusia karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam, setiap manusia itu pasti salah, maka insyaallah kita akan koreksi dan kita akan perbaiki. والله ولام بالصواب سبحان من هندك سبحان لا اله الا انت